Vad bra! bror? Allright, allright. Jag får nå allas skrika, bara nå bara. Tala nå tala. Ta allright. Hey. Vi är dem som lärer dem att droppa nybåg. Ni är där och skriker som fan. God, so. Jag är den som jobbar var i då på fabrik och jag måste få med mig dog, jag kan leva på musik, jag är den. Som lyssnar och är för min vakt Får när politiken får mark Glömmer om vad de sagt Jag är den som köper mina kläder på lobby Spelar ingen roll kompis Jag poppis, är ändå på bys Shotbollsplanen är jag syn i din är jag törr i är den som möter röck om man bor och låg blädd Ingen fina snyggen eller ringer Rysk att bli blädd Jag är den som fortfarande skriver och brev Har inget brev Handel och data vid min väg Jag är den som du ser på sätta tjäder Det som skriver kärleksbreven Springer och posar Flygkort som endast vill sitta in i Vi är dem som lärar om och droppar Ni är där och som far på vår konsern Vi håller igång, nätet lång, sjunk till vår sång Vi är dem som lärar om och droppar Ni är där och skriker som far på är dem, håller lång, Jag är den som ser till att klubben väter Den som tar om folk som svetter det är Precis som vart mal Jag är den som har det grossis Precis för gris Ja visst, vi visst träffar för jag vi sträffar en cis För jag är den som måste blanda riktigt fett Ingen risknar för mig, skära upp en blant i det Jag är den som älskar att spela pallas, pallas. Med hjärnan har färgat För mycket maja, ja yeah, ja yeah. Sådana distort från Atlas Varje gång du försöker battle Jag är den som aldrig gör sen Men alltid i tid Dra dig örat, få pris på disciplin Ta mina boys tillbaks och fulla till sina rom Så jag ringer och flickar Allihopa! Come oh, oh, alupa, come here, Aito, say A.P. say it A miso, dasa, och om no so ni visar de där som föresta känns på det Jag inspireras, för att kalivrera Skriver om vörsar, exakt soy lite är ni kvalgera, att ni vill du romera Det är ju vad jag är att neja, ni är vad det du kera Ära på dom grymaste, Maximum volymare Sveriges bästa rimm är vi Låt dig mycket snyggare, vara bästa lidare Blacks är ju Om ni vill Sveriges bästa är jag ser ju till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 Hey, yo, hey, yo, knock, knock. Who's dance while I'm packing That's past him. second. No shrink shoes so soon, so I know you having it. But you got to let me in and have problems with the manager. You know, driving, I do money, no problems. So I walk get mad. I'm coming through, it. I'm I'm it. through a concealed liquor. I got, got, got to pass. She got me a tatawabu. I do my gum, you better walk. So, Joaquin, bring it on. Joaquin. If you don't want. The summer comes again, fuck you up the rhythm. Aquí la hard in here, He'll show a And I trying to be humble, no more boast, so make some more come on. Lo traigo solo para ti la nepa para ti para ti para ti te lo traigo solo para ti du måste låta mig säga att som ska praktes på si te gusta la säger, om du gillar låtarna visa att som ska praktes på Juan Costa plattiska. Mira, quien llegó armando, como el Diego. Préstame mig eld, kompis, jag kommer tillbaka. El Scarablanda lyssnar hip-hop salsa. Passa mig tequila, dansa, dansa, dansa, dansa, baila Ta en brud, snurra henne styla Medan jag bara smile Pappi det är min manera, todo bara fuera. Försäk att konkurrera Eller stila som jag leverera, nej Lägg en kompadre, lägg upp och I vattar Min stil är inte tomare Men inte lakta Lägg det konka Först och väntronen jag är Kalv mig se Kommer mer Du ser kommer se Oj, oj, oj, oj, vad är det skoj Lägg mig boj, hela fjösten stå i varst och snygg i sig Oj, oj Jag lockar mig i mina lockar ja, solo para ti para ti para ti para ti te lo traigo solo para ti si te gusta lo que dice Benson patis pat ones o blancas con si te gusta lo que dice Benson patis pat ones o blancas con lo digo se va el be se Amen mm. hey, Jag ska bara fixa min fyla frysa Jag mm. är helt tjock, jag är redan trött Du låtar din översäkning mm. Okej, okay, vi går tillbaka till tiderna Är det någon som varit med, varit med sedan dag ett? Okej, okay, jag vill höra alla, C. A Nej, nej, nej, nej, det är inte tillräckligt mycket för att mm. åka ni där bakock också, vad står ni där och bara titta som ni inte i hela grejen. Upp med händerna bakock också, jag får se där bak. shit. Målvärden är menar. Detta är vår största spelning en non si. Hoppas ni tittar om. hoppas att ah. One more fellas stick it down. Grab a some show how bad you feel. go hon knips vad är det hon vill? Vi på toaletten är lugnt, jag kör bland det stil Hon säger Hej! Efter festen är hon hos mig Jag går ut så länge, glömmer att jag vetar på dig Jag stäppar in i djärmen, fy fan vad folk vill De känner ingen av sån jag tävling är i fjol Hänger dem i jackan, men jag väntar oss peng Har numera pengar en tv-klick för nu är det dags, kom AP är på plats plus min brat Alexandra Jag letar som fan efter ett stort bord Men det finns inget så jag måste rädsla på ord Två minuter är det fixat, ingen problem ey. Jag går och handlar så sofra I'ma take back some niggas, best I can. The yearning for your Chanel, I wanna drink a little more. Scotch just me and you, the not going over. Now dropping this bitch, shorty be bucking, she be coming to drag. You wanna leave? I'll be more than glad to call you. We just got here, then you go and pull him off. Saying I ain't having fun, but this love is a bomb. Baby, side I ain't even drunk or high, yeah. No freestyle So only having busts, yeah. I had it up the hair, so please leave me alone if you ain't enjoying it. Too back. Get your ass over, don't worry about me I be just fine, if you could I'm caught the move, you're my view Burning my feelings, think down You're gonna cheat, some game, it just show her around You're the... no, far you see, I see Put on a side, but in Italy, don't I'm a miss, you suck I creeps you out, I ate it Even toilet the loop, show the I'm the best in the game, smile. Your grunts <laughs> are ringing, I'm glad Ah, my fellas down. you dig? Mami, no pare, sigue, linda, the in the game, smile. Your grunts are ringing, I'm glad that you're ready to die. Yes! Yes, siring in team. Jag låter mig ta mig senare, men du var fin i här lite med hela. Gå så snabbt mitt namn, jag och mor. Är jag nästan i Köpenhamn? De säger att jag brukar vara galen. Var du festivalen så var jag ju i kanalen. De säger att jag också är tuki, bara för att jag vågar säga att min kugge är kluki. Skit hamma, jag ska inte hitta pillisnuski. Många tackar modra, varför jag är så buski? För att jag har gått med en Bara så ni vet, jag är ingen fucking moderat Få släcke snacka Hoppas ni där ute kommer tacka Improvisation är min specialitet vad Så ni vet att jag är riktigt förhett Låt mig fortsätta, låt mig klättra Vad händer man när jag ska få alla på plats ända? Det räcker, jag har tappat min bröst Var jag känner värsta Hej hej hej, Han är grym va? Kiss baby! Oj, oj, oj! Shit, fy fan är så glad! Att få vara här, det är tack vare er Vi tackar gryma. er allihopa, verkligen Tack ska ni ha Fy får vad ni är gryma. Alla tillsammans, hela Malmö tillsammans Uavsett om det är Rosengård, Lindhagen, Kruksbäck, Holmar, Sofia Lund Det spelar ingen roll Tillsammans ska vi vara Sveriges hiphopstad nummer ett HAHA! Hon med händer om ni håller med Har jag rätt? Det är det jag fucking menar Det hey, Gonzalo Gonzalo Lung, lung, lung, lung, lung. Om ni bara kämpar där ute så kommer ni också någon dag vara här Så bara fortsätt samarbeta med varandra I oktober så kommer det vara värsta rapptävlingen Den heter Gå Loss Så håll öronen öppna, ögonen öppna Och ring mig så kommer det bli G <laughs> Hej, var är mina grabbar någonstans? Okej, okay, vill ni höra en tung låt? Huh?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 är i en bakvinn jag har dom Är det en bakväggrån smitt och så är det en bakväggrån ta dom Sven är en värre kvinn, en blod med sura miner Vi Mi spelar upp, ah. så tycker ni flämlar solen skiten Vi ser kompater in i nider, upps och hoppas i Vi kvider på samma klubb som ah. sen, ja. vi ser ryder Vi ser kompatern med sina soldater från klohaken Massakrera micken och miki, skapat de nya arter Sätt och farter med min nya allians Röke hål konstant, du borde hålla distans Skurbalans från alls, gett jag och drog i dörren Ett nytt försök, fart efter vi kräck oss i steg Det är jag som enda möjligt Jag över ett och jord Verbala ord, som ett massmord. Kom vi på räkn, blöd och Hej, hela Malmö! Är, hey. är, hey. är hey. Hey. Kom igen, jag yeah. som yeah. ni vet! All, är det I... patrullen en gång till? Ni som står still på Saja, vad fan är vi? Shit, vilken stil! Shit, vilken stil! När vi går loss! Du ska gå upp till oss, vi ska betala förstås Som ni vet! Är det patrullen en gång till? Ni som står still på Saja, vad fan är vi? Shit, vilken stil! Shit, vilken stil! När vi går loss! Vi ska gå upp till oss, vi ska betala förstås Är ni beredda på det urstädda är dem si så jävla rädda? Vi på kläda, plattar som skickar många hemma och bädda Vi grepar, vi pepprar, vi köper, vi täpper Det inte lätt du stäpper som stick mig, vad hey, min mening plötsligt ska jag, jag kalla alltså, det? Tja, jag rör mig bara, fysi, vad så jag vill småla Flera Klädda hår och klåda och fortsätta. Ni vet vad jag, jag heter, det jag slaktar alla sådana heter. Mikrofonen är alltid med om personer. Hej, vad fan är du ifrån i alla? The flow är handicapped Jävla party lock Stick med mitt grejer som trönt på Jag är so som som attackerar sina byten Sköpare som stäpper mig utvärldsbyten Sitter jobb i stycken, det är jag som är järnismannen Det är i handen, det rösa i dammen Vilket är homokap i handen, med explosiva vajs Och små tigga vaj Blöjar dig till stan och partnera utanför tank Jag häglar på löns, jag klarar hänga syns Jag är helt hugga platter som ska på jag F S S the Änôtine Satesverk och mue concrete. Schön! Bon! Absolutely.рен Geil ion- Gemeoutier.تم Lubin Satsa Act defendisf maar trabalten vom primera coast!e-rumge. Na jag och besland harimin samman practiced stool.ad-noIFIS H. fitsen ju stopped toim Los så mycket no! Black line, black line, är you, ni? Black line! <laughs> hey, vad är tre bien och maintain och hela jävla hey, skiten? Boy, det är det jag menar! Stör hela fucking meningen! Ey! Jag undrar om det finns några tjejer här i huset? Uh, jag finns, vet inte hon sa! Finns det några snubbar i huset? Uh, de knäckte er, de knäckte er tjejer, jag frågar igen! Finns det några flickor i huset? Är det någon som vill ha sex? Jag är perfekt när det är så här värder Tar mina verktyg, klättrar upp och ställer igen Får spänn på hamn för vad jag gör Basta fällningen rublar, ha <haha> Jag bara skrattar, shoota komit på FN Han gör så rapattar Dags att börja jobba, det är dags att börja göra no Jag musiken när vi också kan Sänk. Kriger alla, okej okay, förlåt Jag ser en gammal och Jag sa att jag blir kratt I kväll måste jag sex, annars kommer jag dö oh. timmar, jag blir jag blir. Farma, Den här är textom, Den här är textom, Den här är textom, jag vill ha sex Jag visst, jag vill ha sex då Den här är textom, Den här är textom, en text och bara, jag vill ha sex, jag vill. Jag vill ha sex. Vi måste arbeta. Sitter in i huren, alla skrikar och bråkar. Svarta hårda natten är omfisser och nöbler. Japlas svin här inne jag har på på en i en ruta med en skinn. Jag skall ha punker med på min låda som är full. Sjätte skitlasi, koppes med ett skut. Jag har inte fått kommande. Jag har just en just nu. Jag måste ut innan jag tappar mitt husområde du jag till började det förstå En korcentration Utan alla snuskiga narka Lyfter på en sted så visar ditt ryggen svankar Jävla skit, det är fullt med lamp Fullt med lys Vad blir 50 kilo snus Jag basar på fram en tid Min underrattning ska ha den på vinget Gå la fast Sex, sex, men jag Så jag blir helt mockad I kväll måste jag ha det men jag tror inte jag orkar här är sex nu men det varje dag Det här är sex nu jag kommer hem. Så ba, jag vill ha sex, jag visst, jag vill ha sex Himas arbeto Den här är en text som underkänns varje dag Den här är en text som bara, tog kommer hem här är en text som jag vill ha sex Jag vill ha sex Oh shit Hey, hey vi... vi ut här uppe, du vet. Eller? Har det roligt? Vi har i alla fall! Vi skiteri! <laughs> vad fan händer nu? Eh, vad är Petrik Catello? vi kallar honom Petric Catello? Ah? Petrics... Sturebrorsan! Sturebrorsan hade varit med sedan dag ett. En stor plan för P. Cattello. Okej! Okay. Look it, okay, are you with me on this girl? Do it up! You know, you understand a little Spanish sometimes I've known a Chilean, I'm in the top, so you know, you can a little bit It's about 11 o'clock at night, so the night is hot Brande Fon central, brown it on me! Besito mamita, jag inte har det med att botta upp, det ser jag att jag har bott upp på den här musiken, jag har det med jag. Jag har Hur man musik i kissen. Och där så har jag jobbat med att prova med heterna. Rullar texterna, och jobbar stereotyp på texterna. -nice -ma, jag kommer att gå ner med andra. Men de märker inte att de märker att upp Viken vacker syn loco yo slayer pero yo tú se y el potato slayer tienes live your breath un berus quicko papi snack et son quoi les grineve trazo ni que me diris que killar o ver en halfo ene me han pronto sm yo traje bile parkeras papi snack et ver tu dera que ni por defiel ma mio cerca si acariciando de siente los brazos del frío preséntame tu corazón solo lui and can talk in the Gång på gång Vi kan somna och börja om igen ja, ja, ja. Allt det vi ha ska det vara Om och om är Det är mer än våren lörd Gång på gång Om och om Hela natten lång Jag räcker fram Som jag vill ha Som väl i händelsen Vi gick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 vad HÄNDER! Vad där bak då? Är ni också med? Oj, oj, oj, oj! Till mest att tysta har rört på sig! Den låten! Det är vi av människor här! Det är till vår bortgångna vän! Han är med oss här idag! Han kommer alltid finnas med oss! Pappa, kör Så släck lite grann om med att tännare! Allihopa! Kom igen! 1995, träffar jag och min vän från GBA som inte länge sedan Hiphop leverans Med glans Vart han än med elegans Lära break breakdance Och det ni förbilda en klick Allt alla var med mikron Värsta kit Vi fick på våran första kit vi nostalgit oss drömmer Med vem ska jag skriva fri poesi Träffs pågsmälle vång Tjorde lov och stå Vi sjöng som Vi gjorde frista namn min dotter i din famn Glada, underbara dagar som, som jag jagar Jag klagar, det kunde vara ett ut och Tankarna spinner, tar han pinne när jag ljuset finner För mina mina finns uppe, här i tid händerna, så. Och det känns som, så. jag håller dina ändå. Kom igen! Ja, ja, jag sträcker mig fram Taran i fan. Och jag känns som om du viskar det som faller, ja yeah. Jag finns här med dem nu Jag har fortfarande slått och tror det är sant Fast än ett halvår har gått så du får svann, det kallt som fann Och dagarna blir bara kortare Går du när tömsta himlen bara blir mörkare Känner hur regnet piskar Och grälla mina frågor utan svar blir det sig och väcker ilskap Fast jag vet att jag äntligen har hittat ro Så vi vill inget heller ha det har vi mig, min bror Vi saknar i stort Men allt det där får ta sig tid Nu lever jag på minnen som berikar mitt liv Vär för din familj Och tänder ett ljus för dig Jag varmar mig med lagen som du gav till mig Detta ljus kommer för evigt att brinna till ditt minne Förnäkar allt ibland, för jag tror du sitter inne Jag väntar fortfarande, för nu ska komma hem Jag saknar dig 24, i bästa vän Det känns som för vi liksom, ja, är på långt Alla vi som älskar dig då sträcker fram, i Och det känns som om det viskar Allt ha, det som fördel. Jag vill ha det som det var för Det känns som om det bara har det fint Och det kommer hem snart och det Kommer alltid bak som en sån Och det känns som om han har tagit Allihopa, klappa Det som Your whole love, it's in my hand now. Yeah, yeah. Just take me far, so far away. And as soon as we've kissed, all the sunflowers, yeah, yeah, are withering. Shappi Fata, Vila Efrid. Thanks, Tack så där, att bli lynchad sen ikväll så blir det tyvärr inte mer Men däremot ska jag säga här, Advance Patrol kommer tillbaka på scenen Fast i form av en intervju så du får göra allt om dem igen. Det är väl okej okay, va? Är det inte så? Så här är det. Vi ska ju inte bua, det är ju en fantastisk kväll. Vi kommer vi komma ännu mer roliga saker här. Det kommer andra vann, jag eh, Så här är det. Om man tittar lite längre ner där. Ni ser inte det, men bakom det här liksom illuminerade fröden Ska vi släppa... Okej, okay, man kastar grejer på mig så det blir en låt till. Jag har fått rätt. En mån till, en mån till, okej? Okay? Puss på er! Jag kan inte få se det, en mån Jag vill ju hjälpa dig av er! Jag vet måste bli mig! vill, att alla stryker! I butiken, ingen spiker Vet att länge här är ängel från din ängel Jäger ja, ja. som slänger, slänger, hängde med i svängen som du friger. Nu är det över, jag behöver inte längre så Gjort en manövr som fördöver att du vart en sån Min musik, min lirik är pass och bygg Häsar rösten, sarkostik och ni som inte kryker Jag vet, i kontrakt, inte för jag Nu no, har jag lagt det Fast Fastän de slålar så mitt Strälla, dela, vi sträller bägge jag som Kanske. A, B, ger en dröja svärm, i succé svär. Jag blir så glad, vi är på en hurra Som Ice Cube bra ja, dag idag Kom igen, hopp med händerna, hopp, hopp med händerna Hopp med händerna, upp, upp med, med, med, med, allihopa. Allihopa, bara, Sving med händerna. Sving, sväng, sväng. Det är inte mina föräldrar för att jag gör nåftik för en mig för en av dem fick eldare själ av mig. är mina plågarna för att jag mig. Mitt liv kretsar runt det så det är min plikt att visa uppskattning till alla som står min nära, som alltid dikar och för mig i jag kör på fritt gordo och fullset av lära på vägen en lång och drömmen är tung och barra Jag var ju med i kubinen för något speciellt Har blivit profsia, men jag AB och BNDL Har blivit bara stark och vart på blivit någon minne Och se att ni vill drack så jag sida rum igen Vilken ruck, vilken du inte borde skickar nästa bit, I och frankosing Ställ in, jag! Och med henne är jag kärlek till min musik. Oh, O que é da mão? O det är typ så kom ni nån då så har du panna oss också. Tack så mycket. Här kommer låten som alla har väntat på och då vill jag se er dansa. Malmö! Vi ser Malmö på linje och Man står, jag visste när jag i ifrån Där jag bor inte som du tror, min bror Exakt som min fjol Stolt av och min bror, jag är Jag rullar så Garalsis En pixar en kvist jag kör i 190 Hällde och korda efter är Han det jag helst i blåslet klocka, jag och Som ni vet hey, Han finns Lösa barn Detta gott till plattan som Här hey, är ner i stav Har ingen med dem till det där är Det dags att vända plan fuck alla <skratt> Då håller vi hem av Ingen annanstans Slippna låsa Alla Luka, kom igen Era fucking banden Kom igen nu Som, som, som, som, som Vi har bra, socialt Sidder jag på busselvan Hoppar av distans och flyttar man ett timme Det sällar jag rönt med juan hos du drivs Båttas är jag giv, alla spottar mina livs Deez! Vi snickar nån värnt så Grovar i drogbottas och bygger mig bara för nån skur Och vi har Stora faravoll i varje och vi har En brån som ganska lång och vi har Den närmaste för vi drar 20 minuter till Köpenhamn Få hatt numaran Oga för ögat hamn Tack för tack KD, Dahlmund och Emma Få varje lönsorna Do you come on, hot in place? When I so check out okay. chest, so now, and hold down you, know, you know. have the so, so, so, so, so, so. Oh, it's going shit! for oh, us, you know. The six, and we have your complex for me first at fixed. hey, suck it the back, the harm in the And this is every club. I'm blown up, we get this the and du är tillbaka, man är o, du får ju lägga bra, jag visar på lilla läxstugga. Allt vi simmar man är mask och lygga. Plattar från Sveriges värsta område. Vad är det? Är det Kom, ska du få det? En flicka från Småland, hon heter Pall. Kom bara, kika in i städerna, lör dig. Vad det? Vad är det? Vad är det? Vad det? det? Vad är det? är det? det? Och vi kommer från Malmö Och sa vi nej Och säger vi I en annen stans Slipp med någon som bostar Vi har en i Malmö Okej, se Malmö multimass och vi är alla stan skrper l Lectör och strall